بنت دو میمہ بنتی رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہانا روایت تین دین نورم دیر حادیث تی او دا دا امیمہ بنتی صحابیہ دا دا فرمائی چی قالت فرمائی دا کانا لین صلی اللہ علیہ وسلمہ ود نبیر ایسلام دا پارا قدهن یا وفیالغنتی من عیدانن دا لرگونا دا کجرو دا لرگونا دا کجرو دا لرگونا تحت سریری ہی دا ود کت دا لان مپرتو یبولو فیه باللیل دا شپیع کبو وروبو لزل ضرورت راغنو پا دیکی وار بول بیکول رواحو داودو دا نسائی دا دا دا دا دا دا دا یو خدادا چې الله حبيب غوره پکټ کې خوب کړي یو خدادا معلومه شي پکټ کې نه الله حبيب خوب کړي او دا د نارواو ننل دي چې د نکټ کې اوسره خوب کړي دا الله د حبيب د کټ مبارک دلان دي دلرګي او لوخه او د شپې به پاری کې واړه بول کول الله حبيب پاری کې واړه بول کول دا د امت دا سانتیه د پاره و یو حدیث کې راغلی دي اغه حدیث امام ثبرانی ذکر کړه ویلا ينقع قول في طست في البيت ویلولو کی واڑ ګول دينی په کور کې مگر ملائکې ته اوردلکی ګنا نویداوې نے جواب دا دے چې دا واڑ ګول فراثي او ډېر وخت پکې تیر شوی نه د مراد ته یاوی مراد د دینه کثرت نجاست چپه وکور کډیره پلیتی د اوزې په ځای واړو بول دی او لوی ګوللی نو د نجاسته او د پلیتو ځایلو ته ملائک ناراضي د دې دا حکم مند چې د کور د پاکوالی حکم ده تعالی حبی صلی الله علیه وسلم د سر مبارک د لام دی ته کډ د لام دی یو لوخ وو او هغه کی واړو بول به کو له ګره کله ضرورت انسان تر نو که دا شی حقوق ندا دا اللہ حبیب صلی الله علیہ وسلم دا امت دا سانتیہ دا پارک کردی او باز علماء او دام لیکلی دی باز علماء او دام لیکلی دی لکہ حدیث پاک کراغ چې الله اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو لوخ چې واړه بول پتیو کی نو ایداغ حدیث د بیماری په حال کیو یو لوخ راگوختے او دا به دا صحت په حالت کم دا غشانو وعنو مرضو مر رضی اللہ